Бо що може бути дорожче, краще, світліше, ніж дитина? Врешті я почала звикати. Знаходила навіть якусь утіху в цьому житті. Спочатку раділа одягом. Кожна жінка любить гарно одягатися. Тішилася новим умеблюванням. Місько роздобув угорський гарнітур, адже кожна господиня мріє про домашній комфорт. Потім спитала себе – а навіщо така пишнота, коли до нас ніхто не заходить? Місько приводив мене таку елегантну на концерти, але тільки тоді, коли вів програму сам, щоб я була свідком його успіхів. А я врешті їх оцінила. Та його ерудиція, якою він колись мене приголомшив, поміщалася буквально в кількох десятках фраз які він, де треба і не треба, повторював, не міняючи в них жодного слова. Я все те вивчила на пам'ять і від того не стала ні на крихту мудрішою. Питала себе, для чого мені мій одяг, якщо не доводиться бувати між людьми, які могли б замилуватися мною. Навіть у театрі я сиділа окремо, в ложі, мов на вітрині мертвий манекен. І ті свині, свині, що їх годувала домашня робітниця Каська, а продавав на торговиці Касьчин чоловік. А дома – жодної книжки, тільки буклети з видами європейських столиць, магнітофон з записами шлягерів і програвач, і гора платівок, персональний журнал «Кобєта і життя» і міськові шпільки – Єдині джерела всієї культурної інформації у цій хаті Вечір У міська вихідний В Міську Приїхали бандуристи з Києва Ходім Просила Марта Я повинен відпочити, як ти думаєш? Вічливо відповідає місько Бандуристи, кажеш, приїхали Та ж у мене є колосальний запис Місько вмикає магнітофон Ну, то на річку, я так давно не чула щебето птахів, щебето птахів, місько здивований. Що за дитячі забаганки? А кого ти там почуєш? Свисники з два рази заскрегоче сорока. Почекай, я забув, люба моя, мені колись подарували платівку на вагу золота, запис одного професора орнітолога. Усіх птахів світу записав. Ось, послухай. Місько дістає платівку, а вмикає програвач. А входить стара, несе з собою альбом сімейних фотографій. Мартусенько, я знайшла світлину, якої ти ще не бачила. Глянь. Марта бачила вже всі. Перш за все портрет на стіні у вітальні. Місько в позі Наполеона В альбомах Місько на руках у мами Місько на руках у тата Місько йде до першого причастя Місько учень першого класу гімназії Другого, третього Місько на коні в козацькому строї З шаблею при боці Місько в гримі на зараз то долі Грати не грав, але заграмувався для фотографії Місько виголошує промову на авансцені ти тільки заприміть Мартусю, який у нього погляд, яка все-таки непосередність, це наш місько. Місько вітається з видатним поетом, що відвідав місто. Місько витискає штангу, місько в боксерських рукавицях. О все Марта бачила, не один раз. Але цієї фотографії ще ні. Місько на нічному горщику, який милий. Стара втирає сльози. Місько лежить на канапі, читає шпільки. Вряди ряди голосно-регоче. Найпікантніші анекдоти зачитує в голос. Гінколи схоплюється. Це коли надибає фотографію напівголої дівиці. Показує мамі і дружині. Стара рахує гроші. Зітхає. Мало. На машину ще треба тягнутися і тягнутися. «А ти знаєш, мамцю, я проведу ескалатор. З першого поверху на другий», – ділиться Місько за шпілюк новою ідеєю. «Ой, не кажи, грошей нема!» Місько дістає з тумбочки трипроцентну ощадну книжку, заглядає. Міна в нього набагато оптимістичніша, ніж у мами. «Проведу, такий, як у київському цумі». Тільки менший. Стара зачитується новим номером кобєти, Читає довго, зітхає, Мізиним пальцем втирає куточок ока. «О, прошу вас!» презирливо стискає поморщені губи. «О, як пишуть! А в нас що? Що в нас? Яка новела! Прекрасна! Просто чудова! Не розуміють, чому наші письменники не вміють так писати». Подає журнал «Марті». Невістка читає заголовок, прізвище автора і, не розуміючи, дивиться на свекруху. «Це ж переклад, мамо! Автор – київський новеліст. Його книжки продаються і в місті. Тільки в нас не вистачає грошей на подібні витрати». Стара збентежена. А все одно в перекладі новела звучить краще!» «Ви ж не читали оригіналу!» Зі стіни дивиться орлиним поглядом Наполеон Бонапарт. Живе місько, два пальчики, глибоко сопе, накривши шпільками обличчя. Я просила дозволу вчитися на філфаку. Заочно. Ні, місько спроможний сам забезпечити сім'ю. Ще вчительки бракувало в хаті. Сказала, що піду на роботу. Куди? На завод? жінка адвокатського сина на чорну роботу ганьба. І час ішов, минали місяці, роки, і я почала відчувати, як мене засмоктує це життя. Бо, власне кажучи, чого мені ще потрібно? Адже все маю, і машина буде, хіба то погано? Минею будемо їздити на море. Мені врешті сподобалося сидіти в ложі. Та враз... Прийшло просвітління. Те світло, якого колись так ждала Марта, загорілося у ній самій вдруге і розбудило її від повільного засинання. Ні, ні, зраділа вона, так завжди не буде. Будинок, слава Богу, добудований, а дитячий плач, лепетання розворушить тишу в цих глухих стінах. Усмішка дитини зігріє наші серця. І ми станемо більш людяні, ближчі до людей, подібніші до них. А вчора перед сном призналася йому –